Vă invit să ascultați episodul 2. Capitolul 2. Moartea unui avatar Te rugăm, vină cu noi, rabii," spuneau verii mei. Unchiul mar îi ducea să nuate în golful din apropiere, la Monkey Point. Era întotdeauna o onoare să ai în grup un brahman și era aproape sigur că vei avea noroc. Eram tratat ca un prinț și chiar mă simțeam așa. Nu astăzi," am spus eu scuturând din cap cu hotărâre. Voiam să termin un desen religios complicat La care tocmai lucram Te rugăm, au spus în cor Sandra și Shanti Nu pot Nu mai era nevoie de altă explicație Toți din casă știau că pentru mine Îndatoririle religioase și închinarea Erau pe locul întâi Stăteam ore în șir desenând zeii mei preferați Hanuman, Shiva, Krishna, Ganesha și alții Eram deja mistic Mă simțeam una cu zeitățile și doream să sacrific plimbarea și notul sau joacă în curte ori pe câmpiile din apropiere și alegeam în schimb să mă consacru zeilor mei. După ce coloram intens, îi înșiruiam pe pereții din camera mea pentru a-i ține aproape și pentru a-i venera, hotărât să-mi dedic viața hinduismului care, așa cum mă învățase mama, era religia cea mai veche și mai adevărată. Mama care mă lua întotdeauna cu ea când mergea să-l îngrijească pe tata, el locuia la sora lui Vitregă, Mohani, plecase să-l vadă fără mine. Era o dezamăgire care mă punea pe gânduri, dar contemplarea zeilor pe care îi desenam mă înviora. Am colorat cu grijă desenul lui Vișnu, strângând craioanele între degetele mici și cafenii. Ce mulțumită va fi mama la întoarcere când îl va vedea pe Narayana cu patru mâini Așezat pe trupul în formă de spirală al șarpelui Ananta, însoțit de Laksmi și Brahma, ultimul dintre ei stând pe un lotus ce ieșea din buricul lui Vișnu. Toți erau călare pe o broască cestoasă plutind pe marea originară. Adăugând aici o linie, ștergând câte o pată, mulțumit de treaba pe care o făceam, cântam încetișor, Om Shiva, Om Shiva Când am auzit zgomotul familiar al pașilor mamei, urcând grăbită scările. Ușa de la bucătărie s-a deschis brusc, urmată imediat de bolboroseala vocilor emoționate. Este mort. Chandrabhan este mort. Am rămas pe loc înlemnit. Au început să vorbească toți deodată și am pierdut celelalte cuvinte. Am avut o presimțire rea când m-am trezit azi dimineață. Vocea mamei era încărcată de durere, dar limpede și puternică. M-am dus acolo într-o fugă, spunea mama, și tocmai când am ajuns, sora începea să-i taie părul. Doctorii i-au spus ce să facă. Dar de ce era la spital? A întrebat mătușa Revati, doar nu era bolnav. nu a făcut asta, Chandrabhan arăta ca întotdeauna, puternic și liniștit. A urmat o pauză lungă, apoi mama și-a adresat glasul și a continuat. I-au tăiat părul, Doctorul a spus că era prea lung pentru a-l putea păstra curat în spital și când i-l-au tăiat, el, el a căzut pe spate. Am alergat la el, am încercat să-i dăm apă, dar doctorul ne-a spus că era mort. Puteți crede? Așa pur și simplu. M-am dus fuga în patul meu, m-am trântit de-a curmezișul și mi-am îngropat fața în pernă, încercând să-mi înăbuș gemetele care mi-a păsau pieptul și ieșau fără a le putea reține. Simțeam că am pierdut totul. Deși nu prea-l cunoscusem în calitate de tată, el fusese inspirația mea, un avatar, și acum era mort. Știam că va veni și asta, o simțisem de când îmi vorbise Gosin despre nuntă în ziua aceea. Iată că acum se întâmplase și nu mai exista nicio posibilitate să-l aud vorbind. Erau atâtea întrebări pe care aș fi vrut să-i le pun. Îmi dorisem să-l întreb atâtea lucruri în legătură cu ceea ce el știa, cu siguranță. Mai presus de orice, îmi dorisem să-l aud strigându-mă pe nume, să-mi spună că eram fiul lui. Acum visul meu se destrămase pentru totdeauna. Din cauza oboselii, suspinele mele au încetat în cele din urmă. Am stat întins multă vreme, liniștit, încercând, fără prea mult succes, să înțeleg cuvintele pe care le-a adresat Krishna lui Arjuna când l-a trimis la luptă. Le auzisem atât de des încât le știam pe din afară. Krishna a spus atunci, Înțeleptul nu jelește nici pe morți, nici pe vii. Niciodată nu vom înceta să existăm cu adevărat. Cel care trăiește într-un trup, trece în alt trup. Omul puternic nu jelește pentru asta." Unchiul cu mar a intrat în cameră cu pași rari și șovăielnici ca un om care are o greutate mare pentru a-mi anunța moartea tatălui meu fără să-și dea seama că eu știam deja. Mama era prea tulburată pentru a-mi spune ea. Unchiul a crezut că am suportat cu curaj vestea și nu a observat că eu eram deja prea epuizat ca să-mi mai manifest vizibil durerea. Moartea bruscă și misterioasă a tatei a fost, bineînțeles, un șoc puternic, nu numai pentru familie, ci pentru toți cei care îl cunoșteau. Medicii nu au putut găsi nicio explicație medicală, fusese perfect sănătos. Oare să fie atins el realizarea sinea lui, iar spiritul lui să-și fi luat zborul, scăpând din roata reîncarnării? Voiam să cred asta. Unii credeau că spiritele îi luaseră viața pentru că își încălcase jurămintele. Mi se părea nedrept. Nu era vina lui, ci a lui Vișnu care îl trimisese la spital și a doctorilor care nu erau hinduși și habar nu aveau de puterea forțelor oculte și de legământul Brahmacarya. Tatăl meu urmase cu sinceritate instrucțiunile lui Krishna din Bhagavad Gita Vișnu ar fi trebuit să știe el care fusese crescut într-o familie hindusă și fusese educat cum trebuie, dar el credea că viața unui yogin este o farsă, că zeii și puterile spirituale erau doar produsul imaginației panditilor și a câtorva trucuri deștepte. Eu nu voi face aceeași greșeală. Credința mea în hinduism nu va fi niciodată șovăielnică. Am învățat cu toții că nu trebuie să disprețuim ceea ce nu putem înțelege, dar a fost o lecție care ne-a costat scump. Când am ajuns acasă, la poa Mohani, ochii mei au ocolit cu grijă sicriul simplu din lemn așezat pe masa din camera de zi. În prezența morții, fiecare ritual trebuie respectat cu sfințenie și nu trebuie aprins niciun foc în casa aceea și nici nu trebuie pregătită mâncarea acolo atâta timp cât mortul se odihnește înainte de plecarea lui spre alte lumii. Cât timp a făcut panditul Puja, prietenii și rudele au bocit, iar pova, cea mai înflăcărată ucenică a lui, îi întrecea pe toți în manifestarea durerii. Eu m-am ascuns lângă mama, închis în mine însumi, încercând copilărește să mă feresc de rolul unui personaj principal într-o dramă pe care nu o înțelegeam. După ceremonie, o vecină amabilă m-a luat ușurel de lângă mama și m-a condus la sicriu. Iată-l pe tatăl tău! Mi-a zis ea de parcă eu nu știam. Cât de mult aș fi dorit să nu mi se mai amintească. Ciudat, acest zeu, acest avatar în fața căruia stătusem de atâtea ori și îl privisem cu un dor atât de intens, nu mai părea atât de îndepărtat acum, în moarte. Expresia era aceeași, dar fața ei era atât de palidă. De obicei, brahmanii, urmași ai arienilor, au pielea mai deschisă la culoare decât alte caste indiene, iar tatăl meu fusese foarte deschis la culoare, chiar și pentru un brahman. Acum arăta la fel de alb ca și un englez, iar ploapele închise păreau de ceară. M-am dat înapoi și mi-am tras mâna din mâna ei. Procesiunea funebră a fost lungă, deoarece tata fusese foarte iubit și idolatrizat de mulți hinduși religioși aflați la mile de părtare. Mașini, biciclete și care trase de boi, pline cu oameni veniți să-l plângă, erau înșirate de-a lungul drumului îngust ce ducea spre coasta de vest, la numai două mile depărtare. Eram prea copleșit și înspăimântat să o întreb pe mama de ce nu mergeam la cimitirul în care îl îngropasem pe Nana cu puțin timp în urmă. De ce ne îndreptam spre Monkey Point, locul unde mergeam noi să înnotăm? Întrebarea aceasta nu făcea decât să mărească senzația de mister care înconjura moartea tatălui meu, dar am păstrat-o pentru mine și am strâns-o și mai tare pe mama de mână. În încercarea de a evita sicriul așezat cam strâmb în carul mortuar din fața noastră, mi-am fixat atenția asupra trestiei de zahăr care străjuia drumul îngust, privind-o cu că pe lângă noi nemișcată și solemnă, cu frunzele lungi și verzi, aplecate parcă cu tristețe. Așa și trebuia să fie, de vreme ce toate lucrurile din univers, umane, animale, neînsuflățite, aveau o existență comună. Mi se părea că natura întreagă plânge plecarea avatarului. Când va mai apărea, în formă umană, o altă manifestare divină? Nici chiar panditii, acei brahmani înțelepți, nu puteau răspunde la această întrebare. Deasupra noastră, aerul greu și fierbinte părea înăbușitor de nemișcat pentru un ținut măturat de obicei de curentul Alizeului. În fața noastră, la orizont, dincolo de golful Paria, vedeam nori întunecați plutind deasupra gurii dragonului, locul unde capătul nordic al Trinidadului cotea spre vest, străduindu-se să atingă coasta venezueleză din apropiere. De câte ori nu am alergat și nu am țopăit pe drumul acesta angust? Când ne duceam să înotăm, râdeam cu verii și prietenii mei, împulsau tâmplele de căldura vieții în culmea bucuriei și mă simțeam una cu fiecare colț din peisaj. Acum mă simțeam groaznic, ca și cum aș fi fost paralizat pe dinăuntru. Mă simțeam uluitor de îndepărtat de lucrătorii din câmpul de trestie care priveau procesiunea. Ei făceau parte dintr-o altă lume, din care făcusem și eu parte cândva. Lăsând în urmă câmpul de trestie, procesiunea a urmat drumul de-a lungul mlaștinii cu mangotieri ce se întindea pe toată coasta de vesta insulei. Ne-am oprit pe un teren acoperit cu pietriș, aflat în imediata apropiere a apelor clipocitoare din micul golf apărat de furtuni de un dig scund de beton. În vacanțe sau după orele de curs, băieții mai mari se reau de pe dig în apa nu prea adâncă și notau departe de țărm. Eu eram prea mic pentru a face așa ceva, dar mă bălăceam cu prietenii de vârsta mea în spatele digului, într-o apă puțin adâncă, în apropierea mangotierilor. Cât de ireale îmi acum amintirile fericite legate de acest loc minunat și atât de familiar. Sicriul din lemn a fost tras din carul mortuar și transportat spre marginea apei unde obișnuiam să înot. Panditului Pua mergea în frunte, intonând monoton în sanscrită, mantra vedică, pentru alungarea duhurilor rele. Când m-am apropiat de sicriu, strângând-o pe mama cu putere de mână, am observat un rug mare din lemne așezat pe prundișul de lângă apă. Bocetele, de acum bine cunoscute, s-au ridicat în aer crescând și scăzând în intensitate într-o cadență care mă înfiora. Am văzut plin de groază cum corpul țeapă al tatălui meu a fost scos din sicriu și așezat pe rug. S-au mai pus niște lemne în jurul lui până nu i s-a mai văzut decât fața îndreptată către cer. Pe frunte a rămasă descoperită, pentru ultima dată panditul a desenat grijuliu cu pastă de santal, semnul castei. El era cu adevărat Arderile rituale erau ceva obișnuit în India, de-a lungul Gangelui, la Benares și la alte altare pentru incinerare, dar nu mai văzusem niciodată așa ceva la hindușii din Trinidad. Gândul că trupul tatălui meu era sacrificat zeului focului Agni adăuga uluirii și sentimentul adânc de pierdere ireparabilă, o nouă latură a misterului. Orezul era pregătit alături pentru a fi oferit mortului. Panditul a continuat să curețe locul de duhurile rele, lucru considerat drept o precauție necesară înainte ca zeul focului să elibereze sufletul din corp și să-l ducă în lumea de dincolo. Priveam țintă, fără a vedea totuși ceva, la ritualul metodic din fața mea. Vinorabi. Era vocea panditului care mi-amintea că aveam și eu un rol de jucat. Preocupat de durerea și spaima mea, aproape că nici nu am auzit mantra și nu l-am văzut pe pandit când s-a apropiat de mine, purtând într-o mână o tavă mare de aramă pe care ardea focul sacru. Când m-a luat de mână, am privit la mama cu frică. Aplecându-se, ea mi-a șoptit. Este datoria ta. Împlinește-o cu curaj." Am evitat să privesc fața tatei când panditul m-a tras spre rug. M-a învârtit de trei ori în jurul trupului neînsuflețit, recitând în sanscrită, în locul meu, rugăciunea adecvată căci eu eram prea mic. Dau foc tuturor mădularelor acestui om care de bună voie sau fără voie a comis greșeli și se afla acum în ghearele morții, fie ca el să ajungă în ținuturi luminoase. Puteam să văd bucățile de camfor așezate strategic printre lemne. Mirosul lor pătrunzător mi-a pătruns nările. Un bărbat înalt, cu turban și îmbrăcat într-un doti, a început să stropească lemnele și corpul cu unt topit și cherosen. Urmând mecanic instrucțiunile panditului, am aprins o făclie în focul sacru pe care îl ținea aproape de mine, apoi am atins-o de cea mai apropiată bucată de camfor. Flacăra a trosnit, apoi a crescut și s-a furișat iute printre dungile de cherosen de la o bucată de camfor la alta. În curând, fantome mistuitoare, roșii și galbene, dansau un ritual în jurul trupului. Am rămas pe loc, tot mai buimac, pe măsură ce flăcările creșteau, până când panditul m-a tras de acolo. În nebunit, am privit mulțimea de fețe care înconjurau flăcările și am încercat să-mi suspinele. Nu o vedeam pe mama. Era imposibil să stăpânesc uriașa îngrijorare care pusese stăpânire pe mine și care s-a revărsat brusc, dublată de bocetele care mă înconjurau. Eram pe jumătate isteric când în sfârșit am văzut-o pe mama stând lângă trupul în flăcări atât de aproape de el încât părea o parte din foc. Sariul ei din mătase albă zărindu-se ca un fundal pe care jucau flăcări portocalii. Urma să-mi pierd și mama la fel cum îmi pierdusem și tatăl? Mami, am țipat, mami! Nu știu dacă mi-a auzit vocea în vacarmul acela surzitor al bocitorilor, amestecat cu trosnetul focului, căci nu mi-a dat niciun semn. Stătea nemișcată chiar pe buza infernului, cu mâinile întinse, închinându-se trupului în flăcări și lui Agni, zeul focului care înghite totul. S-a plecat, a aruncat în foc ofrande din orezul proaspăt gătit, apoi s-a retras din căldura înăbușitoare și a venit alături de mine. Stătea cu fruntea sus și nu s-a alăturat bocetelor îndurerate. Ca o adevărată hindusă ce era, ea a găsit puterea să urmeze sfaturile lui Krishna. Ea nu va jeli nici pe morți și nici pe vii. Nu a plâns nicio o clipă în decursul orelor petrecute lângă flăcările care se stingeau. Când m-am agățat de ea, am simțit că își îngâna cetișor mantra. Am stat de veghe până la apusul soarelui, apoi am aruncat șapte surcele de lemn peste cenușa fierbinte și toți locuitorii s-au învârtit în jurul rugului, turnând ofrande de apă peste tăciuni. În cele din urmă, Cenușa se răcise destul pentru ca panditul să poată lua o parte din rămășițele tatălui meu, ca apoi mama să le ducă în India și să le împrăștie în apele sacre ale gangelui. Când și cum urma să se întâmple acest lucru, nu știam. Eram deja prea obosit, prea copleșit de durere să mă mai gândesc la ceva în noaptea aceea. Cunoscusem un avatar și acum plecase. El venise pe pământ ca să arate oamenilor calea pe care să o urmeze, calea adevărate yoga care duce la contopirea cu Brahman. N-am să-i uit exemplul, nu puteam. Eu eram urmașul lui și aveam să-i calc pe urme. <fie>